Uf, azkenean, eserita. Bai, baina zukaldekoak bukatu dituzu. Nik? Nik egin behar ditut? Ez, neskameak, zeinek ba. Baina, egun guztia lanean pasatu dut, eta nekatuta nekatutanago. Nik ere lan egin dut? Baina, ni kiroldegira joan naiz, entrenamendura. Eta ni ez naiz joan kiraldegira, ni batetik bestera ibili naiz, enkargutan. Baina nik arratsaldean erosketak egin ditut. Eta ni arratsaldean umeak jazotzera joan naiz. Baina nik autotua tailerrera eraman dut. Eta nik etxea txukundu dut. Eta egongelako a apaak jarri ditut. Uf, Hori baigo gorra. Eta zein joan da musika eskolara aararekin. Zein joan da dentistaren era hasierrekin. Zein pasada zureen etxetik, zemetxoarentzako kroketen bila. Eta... Beno, beno, beno, lasai Andrea, zuk ere gauza asko egindituzu, baina lagunduko didazu. Beno, goazen, azkarrago bukatuko dugu eta...